Він дістав зі столу почату пляшку якогось бальзаму і налив дві чарки. «Давай, за нього!» Я знову похитав головою. «Не буду. Чому?» «Просто не буду і все. Це... це тобі!» Я підсунув до нього касети.